Продовжував розглядати літаки. Схоже, що щодо останньої моєї заяви не виникло. Вони всі їдуть. Їдуть усі мої кращі подруги. Усі, кого я кохав. Усі, хто кохав мене. Таке враження, що в цій країні скоро залишаться тільки чоловіки. З іншого боку, можна поставити собі за мету, а в кожне більш-менш велике європейське містечко видати заміж хоча б одну дівчину. І можна сміло їхати до Європи. З голоду і браку сексу я точно б там не помер. З усіх зорипадів, що впали на наше місто тієї осені, наймасовішим був приїзд ведучих каналу «Два до одного і на три», котрі майже у повному складі роз'їжджали, точніше розлітали з низною метою по країні. Дуже цікаво було послухати їхнього генерального продюсера, який розказував людям, що студія «Два до одного і на три» за все платить сама – за літак, за готель, за оренду, приміщення. Але чому ж тоді таке трапилось якраз перед виборами? Оренда на літак – дешевше чи що? Я б знав, хто за все платить. Але віддамо належне Вони професіонали. Як вони це роблять? Як відверто, як щиро і натхненно. Я хочу, щоб ви мені довіряли. Щиро зуби. Я маю на увазі природно. Брехню. Супер. Куди там нам, провінціалам? Оце робота. Ми довго чекали в аеропорту, але так все не прилітав і не прилітав. Було холодно. Вітер, ми грілися в автобусі, а я раз по раз питав у чергового диспетчера, чи не трапилася авіакатастрофа. В наші часи, ви ж розумієте, це буденна справа. Диспетчер нервово повідомляв, що зв'язку з літаком поки що немає. Вони сходили по трапу, махаючи ручками люди, яких ми кожної доби бачили у своїх телевізорах. Це мої колеги, журналісти. Вони працюють у столиці на центральному телебаченні. Мабуть, вони знають щось таке, про що ми не відаємо. Так воно і вийшло. Ні, я здогадувався, що якісь там речі відбуваються за кулісами, але щоб усе ось так. Хоча, ви знаєте, я вам зараз про це розповідаю, а сам, пригадуючи, лолю себе на думці, що нічого такого суттєвого і наднового я її не дізнався, просто чути з перших вуст було якось дуже невтішно. Творчий вечір пройшов спокійно. Запитання залу, запитання з місця, записочки на сцену і тому подібне. Досить впевнено і рівно, зауважу. Потім був фуршет, і віддам належне, вони сказали, жодних адміністрацій, жодних політиків, ми хочемо спілкуватися тільки з журналістами. Одного я не можу второпити, для чого їм це було треба – спілкуватися з нами. Взагалі, майже всі вони залишили досить приємне враження. Нормальні контактні люди, якби ще не брали участі у такій похабній справі, то все було б чудово. Більше за інших мене цікавив ведучий популярного політичного ток-шоу Льоша Псіховщик. Олексію, можна вас на хвилиночку? Ми сіли у куточку за окремий стіл, взяли горілки і почали розмову. Я брав інтерв'ю для газети, звісно, розраховував цікавий матеріал, але психовшик розповів мені такі речі, що коли їх надрукувати, можна було б одразу закриватись та пакувати валізи, якщо щоб, звісно, встигли. Ні, дорогі мої янголи, я не почув нічого такого, про що я не знав, хоча б наполовину. Але в загальному контексті розповіді, коли розумієш, що все це зовсім не випадковість, а система, при чому система загальноприйнятна та загальноприйнята, розумієш. Те, чим займаєся сам, нагадує просто дитячий садок. Справа давно вирішена. Давно і остаточно. Кур'єр це провінційний пережиток недавнього минулого. Атавізм. Те, що в столиці немає жодного майже незаангажованого ЗМІ. Те, що всі газети чиїсь, усі давно прикуплені товстими пустями та гаманцями, то все було ясно давно, але все якось шматочками, шматочками.